Guno on, eguerdion Gabon gustioi, Ongietorri Mugemerrak podcastera. E, gaur egun berezia, badakizute bideo e, joko eta mintza praktika podcast honetan, zeren gaur izango da lehen e, saioa Antxeterratiean ematen dutena eta nolabait ere bai lehen saioa e, ba bueno, ba, ba, Euskal Irratien sarean jarriko gaituztena. Oria. Oh, oh, Oria, ori, ni brutal nauzue, hemen Atzerritik, e, Barcelona inguruan. Eta, atzerriago horrein dikan dugun dier dugu ez da? Horri da, kaitxoa, kaitxoa da nahi Zer mozaztea? Ba... Ba ondo, ondo enlazai Horain irratirako Ez dugunez eh, Denbora referentziari kein behar Ba ondo, zango <risas> gote Claro, hau irratien entzute emaduzute Ba, esango zute, aztea raro Azte frikiak diren hauek baina enklaro go orain arte ba Augustot grabatzen duen 10. saioa da eta ba, yeah. ba duda orain e, irratian jarri bergenula ba ba duda genuen hasieratik hasi edo edo ba bueno ba honekin, ez o saionekin hasi eta hasierako txarrak direlako eta gaurkoa ez da hain txarra izango <risa> <risa> <risa> ba se, ba aur hartzea pentsatu dugu pentsatu du horen ob, izango dela Eta esaten genuen bezala, ba, ba, e, ba, bueno, bideohokuen podcast bat duzue eta erratik saioa horrein. Non, ba, telefonoen bideohoku ez mitzegiten dugu, zeren e, ba, bueno, ba, bizitzeko ez daukagu denborarik, baina e, telefonan de, denbora galtzeko, bai noski, beti ba, badaukagu denbora. Eta ere bai, ba, nola? Nola? Orretako beti da balada denbora. Bai, bai, bai, bai, noski. Bai. <laughs> eta e, gainera, ba, bueno, ba eta videojokoen ze hau, ba, bueno, gutxi gora, eskusabada. Ceren, ba bueno, podcastonen e, iriztien agustia zen pixka bat, ba, euskera praktikatzea orain kanpoan gaudela eta prakti, euskera euskera hitzea daiteko, aukera ba, ba, gutxi ditugulako, ezta? Horretan. Eta bueno, ba, gutxi gora bera, ba, ba, ba bueno, horgoaz, horgoaz. Zer esango digo? <laughs> <risa> Orgo, astorjuan. No. Bai. Nik ezaguen okea, osea, ez da e, gure produktua produktu hando saltza Alzategatik, baina uste dut eh bueno, ikasketa korroba neke ondoda, osea, oso hardcore zarete entzulengo saioak eta ikutzuko zute ezberdintasuna leengo analisi eta ti eh ja asken saioetan hain eta en, en ditugun Istu dut ez berdintasunara nabaria dela. Japitzketa argiago dugun nola zalduna ditugun gauzak eta nix zu dut nabaritzen dela. Bai, eta, eta bueno, balazailego gaude ere bai mikroari itzeginez, eta, eta bueno, ba, gutxi gora bera, e, gure saioa normalean e, bi joku sartzen ditugu. Eta bi joku horietaz egiten dugu, eta, bueno, komentatzen dugu nolabait gure, gure ba, joku horren iritzia, eta ea gomendatzen dugun edo ez bere alde positibo eta negatiboekin. Horretaz gain, saioa jarraitu nahi baduzute, ba, bueno, ba, iboxen e, dituzute saio guztiak, e, eta ere bai, bueno, Instagramen hor saioa zendugu jarri, ba, Instagramen zea delako, baina, e, ba, bueno, Instagramen bidez interakzio interakzio egin baduzute, baina, <laughs> ba eh or dago taller da beti alkite <risa> ba, izaren, bueno, e, au, gure, bai seren bueno eh hau gure intrahistoria da pixka bat ba bueno instagramen saioak igotzen hasi ginenetik ba botak bakarrean e, komentatzen ditugu ditute ba pa ba, spam egiteko eta daierzek ba ba botei hitz egiten die Osa polita. Ni ez na, oso jarria boten kontu horretan, ordan pentsatzenuen benetako pertsonaozela. Eh, Eta ordan ni galdera, bueno, comentario bate nion galderatxo batekin, baina baiesan, bueno eta bueno, ba, ba gaizki ateraz. Gantxe ateratun Bueno, ba, bueno, ba, hori, ba, horkezpenak ba aurkezpenak egin, ba, gogoratu, ba, mugamerrak eh, mu garela. Interneten ere bai mugamerz izanarekin aurkitu al gaitzakezu ez, ziren, ba, bueno, ba, podcasta asigenuenean, ba, bueno, arregla, branding bye. kontu hori, ba, ba, ez genuen zain du, Eta, eta, bueno, bai brandina eta bai nameina, ba, oso gaizki landu genuen, baina ere bai, ba, bueno, ba, esamezela, Spotifyen aurkitu e, barkatu, ez, e, iBoxen harkitu gaitzak ezue, ere bai, Spotifyen, hori bai, e, ez daki pelen, egongoaren ideiarik ez Baina, eh, ba, bueno, ba, ba ekizute, interakzioagin nebozute, Instagramen bidez, e, zer, e, Discord zerbitzari bat dugu ere, bai, ba, nebozute hor sartu eta noiz bat, ba, eso, jolastuko ezarete nerekin partida batera edo, ba, hor komentatu alde zakezue, denbora zaizki biltzen gara, baina, egin leike. Eta bat ez zere, ba, ba, ba, bide jokoen gomendioak, zere, bueno, azkenean, ba, ba, gupide jokoak ezagutzen ditugu, baina beti, ba, ondo da atorkigu, ba, norbait etortza kanbotikan ez, gure burbujaren kanbotikan. Esatera atera, ba, probatu e, joko hau edo bestea, edo hau gustatu bat zaizue, ba, beste, beste hau oso ondana bueno. ez da. Bai, bai, ez Google Playen joku, zera, milaka joku daude, orduan, Gu itxu barabatu dutara, baina zingara denetara egitxita. Hortzakon hor gaitik, ba, probatu izan badu, joko ezberdin bat, ba, noski eskertuko dugu. Horri da, Eta horretaz gain, ba, guk eh, duela urte batzuk metal metalzaio bat egiten genuelako, asiran normalean, ba, metala jarriko dugu. Gaurkoan eh, taierzako aukeratu du, kasuenetan, eh, eh, zein da ataldea? Eh, employed to serve. Employed to serve esan e, bai. bai, e, e, bar nuen e, lanpetutak zerbitzatzeko zango litzateke gutxeko berebera? zango nuke gehiago, bueno, zerbitzeko preste dola kozorbait, ez? zerbitzeko preste, hori ba, pre da eta gaur, ba, zu aurreta ozera zenen, e, ba, bueno, komentatubun nahi nun aste honetan, e, tri bi diskoa entzuten egoneizela eta kristonako luzok dela, Ah, e? bai, bai neri gustatu zait. Gustatu zait. Tribiumen disco, <gül> disco berria, hor biratzen mozotu Tribium. Eh, new album 2021, hor bat, zaizue. Eh, Dragonian ez dakizter, ez dakiz, ez dut gortzeno izenazun estrenadun. Baina gustatu zait, gustatu zait. Eh, agian gogorragoa espero espero nuen, baina oso entzungarria, oso entretenigarria, eh vale, ba, Alena Bestetik bukar entzuten da oso erraz, eta ta gustatu zait. Hor da kasute, gaurko gomendioa. Eta hau eta hau esan da, ba, gaur bi e, lehen esan duenezala bi, bi DJ joko ditugu, kasunetan gaur lehen ni joango Gonéz eta ba, ba bueno, ba, joku zail batekin, hasiko nez, zail batekin ez joko hasia dela Koba, isek ba pentsatu, asko pentsatu dut e aste honetan e, joku honen analisia nuen, Ba, bueno, dagoetako ba pisu astun bat, ezta? Joku garrantzitsu bat, e, panoraman, eta joku hau da Brawl Stars. Ba, Supercell eh jokua, ba, ez baduzute Supercell ezagutzen, eh hauek Clash of Clans e, jokuaren sortzaileak dira eta honen e, ba, bueno bigarren partea edo honen e, ba, bueno e, bigarren partea izan dezakegu eh Clash Royale jokoaren garatzaileak eta hauek ba, duela 3 e, Brawl e, Stars jokoarekin etorri ziren eta ba, arrasatu egin dute eta neri jokoa nahiko gustatu zait eta pentsatut ba joko honen egitea beraz ba bueno saiatuko e, alik eta goberen analizatzen eta zure partez ze joku ekarri duzu bueno ba, en realidad ba, te RPG quien voltatse naiz baina bueno estiloario voltatxo bat emoten dio Proposamen batekin, e, bot, world, bot World Adventure, da hitzen da. Eta nahazten na, na du pixkaat, ba, Pokemonen e, denak harrapatzeko ideia hori, e, robotak, robotez beteriko ba, mundu batean, eta ba, bueno, honeko interesgarria, baitu baza gaizan interesgarria, baitu baza o, odetu litezkenak, baina baina, baina. Ba, ikutxiko dugu, gara. Oso, no? Oso, no? Ba, orain musika piskagat jarriko dugu, eta jarraian azten gara braules ez da Ba, bezala asko pentsatut, joko honen analisi egiteaz, zeren badakit, e, ba, asko jolasten den joko bat dela eta, ba, bueno, ba orokorrean, eh, irratitik berriak etortzen zaretenentzako, ba, eh, ez naiz oso ona bideojokoetan, bale? Eta batez ere, ba, denbora asko sartu barzaiunean, ba, kosta gehi, goraindikan gehi, gustatzen zait. Baina kasu honetan, ba, bueno, ba, usartu nahiz. Barraul Stars, ba, esan bezala, eh, Supercell herraldoia, arrakaztetara oitu den garatzaile Finlandia dugu Barraul Stars da estudiaren azkana arrakasta jokua eh, MOBA estiloan eh, sardezakugu, hau da, ba, beste ba, jokalarien aurka online jolazten garen esten atokia. LOL, Balorant edo, horrelako jokuak gustatzen bazaizkizue, ba, huizan daitek zuen urrengo adikzioa. E, historia aldetik jokoak berez, ez dauka historiarik, baina ba, bueno, ba, bertako pertsonai guztiak erlazionaturik daudela ba, argi gelditzen da. E, horrek ba, bueno, zalegoaren artean e, teoria ugari sustatuitu eta ba, suberzel bere jokalariei entzunda. Ba, pertsonai e, edo azal berri bat haukesten duen bakoitzean e, dagonarekin erlazionatzeko esfortzua egiten du eh familietan banatuz, ez? Ba, gutxi horra berata ateratzen dituzte eh irukotetan. Eta ordun dago familia bat, fa, familia dizten dute. Eh ba, adibidez, fa, eh Farwest ekofamilia esta. Eh e, bandidoa eta ba ba urrea bilatzen duena eta horrelakoak, ez? Eta ordun Ba, bueno, ba, familia ez berdin daude, bakoitzak bere gaiak, baina familia guztiak beren artean erloazien dira. Eta, ba, pertsonai bakoitzak ere bai, ba, ba, ba bueno, gai tematika berdina duka. E, autotako pertsonai bakoitzak bere zaugarriak ditu, bai, osasunez, bai, eraso indarrez, eta baitare, ba, eraso definitiboaren eta garrantziaz. Jokua hasten garenean lehen pertsonaia emango digute eta tutorial mods baten bitartez ba, pertsonaia hau eta oinarrizko jolas modua erakutsiko digute. Eta hortik aurrera ba, gure baitan gelditzen da jolastea Jokuarekin, e, parkatu, jokuara, jokuaren jolas modu ezberdinak ezagutzea, beti lehen partidan jolasten erakutsiko digutenak eta pertsona ezberdinak desblokeatzea. Mekanika aldetikan, ba, ba, bueno, jokuak nahiko mekanika simpleak ditu, baina e, ba, e, jokaera ba, oso sakona ematen dutela pentsatzen dut. Lehenik eta behin e, nola borrokatzen garen, atz batekin, ba, pertsona jaren mugimendua kontrolatuko dugu, eta bestearekin ba eraso egingo dugu. Erasoarekin, ba, mine egiten joaten garen neinean, e, eraso berezia kargatzen joango da, eta pres dagoenean, hau ere, ba, erabili dezakegu Horentxe bertan, eta gaizki ez, ez badu kontatu, berrogeita maika pertsonai ezberdin ditugu, bakoitza itza bere ezaugarriekin, e, jokoaren mamia borrokatzerakoan koan talde horikatu bat sortze izango da. Ez den atoki bat, batzuetan, etxaiek bat, e, aukeratu dituzten pertsonaiak baldintzatuta, eraso gehiago duen talde bat beharko dugu, edo sendatzen duen pertsonai bat, edo agian, ba, oztoboakendu ditzaken ba, pertsonai bat, posibilitateak ia buka ezinak dira. Le impartida amaitzen dela, irabazten badugu kopa batzuk emango dizkigute, hau da ba barnean gure esperientzia azaltzen duten markadorea. Copa e, kopurua igotzen joaten garen hilean pertsonaiaren pertsonaibakoitzaren hobekuntzak eta zalak lortzen joango gara eta antzeko kopa kopurua dituzten jokalarien aurka jolasten joango gara ere bai. E, jokuak berez ez dauka elbururik, e, denbora pasatzea edo pertsonaiak desblokeatzea eta haueko betzea. E, horrelako jokuak ni normalean ba FIFA, Netflix edo YouTube bezalako zerbitzuekin konparatzen ditut, edo hauekin konparatzea guztatu zait, e, izan ere guztiek gure denbora harrapatzeko diseinatu diren e, plataformak dira. E, Brawl Stars, ez da ezberdina, eta naiz eta ez dizun jolastera e, behartzen edo egunean momentu ezberdinetan konektatzera behartzen. Beti berrikuntzak, jolasmodu ezberdinak edo sariak emango emango dizkigute eta horrek noski ba eh fomoa, ez? E, sortzen du, ez dakit nola itzultzen den fomoa euskeraz. Kanpoan gelditzeko kobeldu hori, es, e, sortzen du, ba, hainbeste ba berrikuntza eta beti dago beti dago bekuntza bat, beti dago zerbait egiteko, ez? E, nahi ba duzu ez sea komentatzen ta ez duzu, berdez da ez da ezer galtzen, zeren E, ziklo bat egongo da edo denbora bat egongo da non ba, sari batzuk egango dituzte baina hurrengo denboradian beste sari batzuk emango dituzte beraz ba, bueno, berez ez duzu ezer e, galtzen baina beti horrekin ba, jolasten dute horrelako konpainiak ez monetizazio sistemaren aldetik ba, bitxanpon mota aurkituko ditugu jokoaren barruan baina hauek ez dira ba, baliabide bakarrak bertan alde batetik gemak e, izango ditugu diruaren truk aldatu daitezke baliabide bakarra honek pertsonaaiak desblokeatzea albideetuko digu beste baliabideengatik aldatzea edo kasak eta jokuaren barne dagoen eduki ezbernek lortzeko balieko digute ere bai Beste txapon mota e, urrezko txanponak dira hauek ba, jokura jolasen jokoan jolasten emango dizzkigute e, eta gure pertsonaak indartzea albideetuko digute Hala ere, hobetzeko indar puntuak beharko ditugu, da beste jokuaren baliabide bat, baina baliabidea jolazten emango digute. Eta guzti honekin zarraitezzen alde positiboetan negatiboetan, lehena eta garrantzitsuena ba joku simplea baina sakona dela. Edo ingelesa eserzaten duten bezala, ba, easy to learn, difficult to master. Ez den atokia edo taldeki ideak aukeratzen duten pertsonaien arabera, ba, asko aldatu daiteke partida bat, Eta beraz, ba, jolasten hastea oso erraza izango zaigu, jokuaren e, zailtasun kurba e, oso lehuna da, baina aurrera egiteak gure jokuaren ezagutzaz baldintzatuko da. Partidak oso motzak dira, hau da, best, gustatu zaidan beste gauza bat, e, ba, ez dakitzen bat iraute dute, baina gotxe horera demagun mm, iru eta bost minutu artean iraute dutela partidak, E, eta beraz ba oso, oso erraz eh jolasten e, dugu ez bat baizik eta ba hiru edo lau partidas berdin, ez? Esan duan bezala ba jokoa ezagutzea ezin izango zaigu eta beraz ba, proba ugari egin beharko ditugu gustoko ditugun e, konfigurazioak eta lorpenak pixkat e, ba bueno ba, fintzen ditugun arte. Zentsun horretan ba, partida motzak asko laguntzen dute eta beraz ba, hori alde positiboetan jarri dut. E, beste, beste tal positibo bat, e, ba, kaso honetan Supercell joku honetan badiru asko invertitzen ari dela. Beraz, ba, esan bezala jokuak e, maiz eduki berriak e, izango ditu, e, jolas modu ezberdinak, edo e, sariak irabazteko txapelke eta ezberdinak eta esan bezala, bat ba, rotazia ondia dago. Ez dakitzen bat irauten duen denboraldi bakoitzak, baina e, ba, bueno, ba, ba, ez litzateke harraroga irudituko eh pa ba, bakaso Fortnite bezrelakoan ba, e, denbora dili bakoitzak ba ez dakit bi iraute ditu beraz ba bueno ba, rotazio handia egongo da edukiaren mm, aldetikan grafikoki ba, joku oso polita iruditu zait eh diseño aldetikan ba marrazki bizidunen estetika emandiote eta ba nolabidego ba cel shading edo horrelako teknikak erabilita ba, e, ba ez dakit grafikoki nahiko gustatu zait joko hau nahiko polita Eta gainera ba, jokuari oso ondo gelditzen zaion eh, ba, bueno, ba, alde estetiko bat da zeren ba, bueno, e, iruditzen zait jo, e, jokuak alde guztietatik bakagoai ohiukatzen duela ez da auurkitzen ditugu ba, beste joku batzuk badi beskaloz duti eta horrelakoak ba, daukatela ba, zakitez estetik agresiboagoa edo eta jokuen eta pa, pixkat hiru e, bueno, normalean hiru iru-iruren aurka jolasten dela eta eta azkenean ba, bueno, beste pertsonaaiak e, eliminatzea ba, jokuaren parte dela baina hori ba nolabite ba, zain du dute eta horrelako estetika oso polita eta oso infantiloideak jabi diote eta beraz ba, bueno, ez esan bezala horik ba, hagoio joukatzen du eta ez beste joko batzu bezala ba ezdaki ez agresibitatea edo horrelako ozeak. jokua gainera ba, ez dauka chat funtziorik, eta partai den artean ba, komunikatzeko ez dago sistemarik orokorrean. Eta hau hasiera batean, ba, talde ban, taldege taldelanean oinarritzen den horrelako joku batean ba, txarra diru dienarrean, ba, nik asko eskertu dut, e, bide joku konpetitiboak daramaten maten e, toksizitatea galerazten duelako Nik ezakit ba, nire kasuan zarraen izelako edo nekatuta nagoelako baina e, ba, bueno, bere garaian, Kunter Strike, Baloran edo lol, bezalako joku e, jokuak utzinituen horrelako e, kontuengatik gatik. E, az, eta azkenean, ba, gazteak eraka arditzaken horrelako joku batean kezkagarria irudituko litzateke horrelako ba, ba, ba, txat funzio bat sartzea eta beraiek ba, beren artean iraintzea eta bar. Kaso honetan, mm -hmm. ba, ez da horrelakorik, eta nik hori, pertsonalki eskertzen dut, eta gustatzen zait. Alde negatikoen... Emotikonoak eta horrelako iruditxoak bai daili ditxak ez uaz? Bai, badaude, deitzen diote, er, er, erreakzioak. Baina erreakzioak ere bai dira, ba hori, esan duzun bezala, bai emotikonoak bezala, dira nahiko ere bai nahiko kawai, nahiko, ba, ba, whatsappean ez, stickers bezalakoak gutxi gora bera. Eta, klaro, okay. oiek izateko, klaro, hoiek izateko irabazi barritu <laughs> Orduan, asieran ez duzu ez bat izango, baina gero jolasten joaten zaren enean, desblokeatzen joango zara. Eta eta hori, ba, ondo, ir ondo iruditzen zait, ba, asieratik horrelakorik ba, ez ematea, eta pixkatez, enfokatzea jokalariak hasieratik jolastera, eta ez ba, beste pertsoneek, e, e, beste, per, beste jokalarikin sartzera, edo ez dakit iraintzera nola bait, ba, gustatu zait. E, alde negatiboetan, eta hau hemen atal bakarra jarri dut, e, iruditzen zait joku hau, e, Brawl Stars iruditzen zait ia perfektua, e, batez ere ba, MOBA bideo jokuak guztoko badituzue, ba, joku hau pia guztatuko zaizue, e, baina egia da, honetan ba, ba, bueno, ba, e, lagun inkomodo bat izango dugula, batez ere doaineko jokuetan, eta hauek mikro ordainketak dira. Eta kaso netan, eh, alde negatiboan jarri dut, bainan eh, joku oso masiboa delako, jende pila bate jolasten duelako. Hau, azalduk hout. Eh, braul ez da rezen, eh, ba bueno, ez dizu kaka handirik ematen, ordain du dezakezun edukinarekin. Eh, eduki vale? Zut doain jolaztu zaitezke, doain desblokeatu alditzakezu pila bat gauza, eta gainera ba, doain jolaztu dezakezu eh, denboraldi pasera, E, bere kontrapuntuak ditu baina egin lortu daiteke Baina beste alde be, bestalde ba, iruditzen zait horrako joku masibo batean oso erraza dela eta batez zeraba hiru edo lau partida da galtzen dittugunean ba, tentazio hori izatea non ah, agian ordaintzen badut ba, pertsonaai hau hobetu dezaket edo bere eraso haigo edo horrelakoak edo pertsona hau oso onau ikusi duela desblokeatuz eta karo kontua da... Dendan sartzen zaren bakoitzean eskaintza bat dagola, e, argiak, toki guztietatik, notifikazioak eta barrez. Eta hor duen, klaro, neri, eta, neri, ba, arriskutxoa iruditzen zait, eta batez ere, ba, hor lako, ba, estetika infantiloidea duen joku batean, eta, eta ez dut ikusi, e, jolastu nahi zen tartean, e, abizurik. Non esaten duten, ba, ez dakit, ez, hama e, bihurteko, hamea bihurteko gutxigo dituztenak ezin dute jolastu eta barrez. Kasuenetan ez daude, ez dakate horrelako edukir agresiboa, baina badaukate beti dendan sartzen zaren bakitzean e, oferta bat. E, eta, klaro, hori esamezela, ba, neri ezkagarri erduten zait, batez ere, ba, ba, ba e, nera behan dauden jendea edo umeak erakarri ditzak enjoku batean. E, gainera, ba, bueno, e, kasu honetan, amar zaio dara matzagu, eta behin baino gehiagotan ez dugu, da baidatu dugu, daiertze eta biok, ba, Fishing the Wales, edo relako estrategia hauei buruz nola, ba, jokuaren e, garatzaileak adikzioa duten e, jendea pizteko diseinatzen dituzten estrategiak, ez? Eta nola estrategia mm hauek -hmm. sartzen diren kasu honetan, ez? Eta seguraski, esan bezala, e, joko honekin bere masiboa delako, oso masiboa delako, eta jende asko jolasten duelako, ni, segura beste jokoetan, bainan asko zorrotza goa naiz, bainan, esamen zela, ba, ba, kezkatzen nau, kezkatzen nau, zeren, ba, bueno, ba, ez, nere hilo, jo, ba, joko honetara sartzen bada, sortzi urte dituela, ba, jo, jolasten hasten bada, eta momentu batean azerratzen bada, segurazki ba, dendan sartzen bada, tentazio izango du, ah, ostras, hemen gemak erozen baitut, ba, persona, pertsona, pertsona jau desbloqueatu aldezaket, edo, eh, nola baito betu, eta barrez, eta, eta, Ez dakit, beldurren batean hau. Beldurren batean hau, zeren, esan bezala, dena joku guztiak estetika oso kaguaiadauka. Eta, eta neri bat ere, ba, ez daizkit, bat ere guztatzen hor estrategiak. Non, ba, esan bezala, ba, batez ere, ba, jokuarekin arazoak dituzten e, jendea, pizteko diseinatu diren estrategiak sartzen dituzten. Ala ere, eta zapau hartuta ni jokoari sortzi bat jartzen diot. Zergatikan, ba, bueno, esan dut, baina eh, labur bilduko hout. Eh, joku oso ona iruditu zait. Eh, Mo ba bezala oso entreteni garria, eh, eh, jolazten eh, azteko oso erraza, kurba zailtasuna oso oso leguna, oso progresiboa, zentzorretan asko gustatu zait, eta eske ia, ezin zindizkiot ia katzik atera, baizik eta, ba, bueno, monetizazio sistema. Eta nola, ba, Nola bait, ba, estetika guzti horrikin, e, ba, pentsatzen dut, aprobe txatzen dut, ba, horrelako, ba, ez dakit, ez, eskaintzak sartzera eta bar, eta... Ez dakit, e, nere kasuan, ba, esameztela, joku perf ia perfektua iruditzen zaidana, baina kasuanetan, ba, ba, monetizazio sistema, eta nola, ba, hain eskaintza um, agresiboak e, es, eskaintzen dituzte den, den dan, eta bar, Ba, ba, horrek nire kasuan ba, puntuak kentzen dizki joku ni eta ba, nire bueno, nota orokorra jokunena zorzi bat izango da. <coughs> eta hau e, bueno, antenaz kanpo hitz egin gengun Ta eta bikaste honetan e, ranking bat egiten hasiko gara eta segurizki denboraaldi bukaeran, <coughs> ba, analizatutako joku oberenen artean basaio ba, bueno, ba, bat egingo dugu hori tratatzen eta esan dugu zorzitik ba, gora dituzten jokoak sartuko geitugula beraz, joko hau, urte bukaerako analizio horretan, demoraldi bukaerako analisi horretan sartuko dut, baina nesan no, bezala. Neni, no. neni gustatu zai, joko hau? Igual, eh, <laughs> proposiatuko nintzuke, igual, ba, hori, eh, ba, eta zere irratian kaleatuko den lehengo zeia izango den, etz, eta, bueno, ba, dakiguen, txule alperrazke izango ditugula, ez, ez dituzela horreko <laughs> saioak entzungo, bai. orduan, Eh, igual eh labur bildua bueno honestas gain eh gora Nik aurreko aztean saile jokoa, aurreko azteko jokoa sartu nuen hor, bederatzea eman bai, nion. Bai, alterrego. Alterrego jokuari, eta igual da. pixe gauratzeko bazzukre. Niko horatzen ez beste joku ateri bederatzea eman zeniole, eta bai. pixe gauratzeko igual. Bai, hori esamez dela, ba, Instagramen ikusik oietu zute postak, eta gero, ba, e sartzen sartzen basalete, horre, ba, edo, edo Spotifyen edo horre ikusik oietu zute zaio. Baina, e, bai, nik sartun beste bederatzea emanion jokuari, e, Reins, e, bai, Reins Germayesti jokuada, eta kasunetan, ba, ba, ba, beste estilo ezberdineko joku bat da, kasunetan, e, e, aukera garrantzia du e, generoan sartzen dugun bide bat da, ba. baina, e, bai, oso nahi irudituzitzaidan, eta momentuz, bai, iru joku oiek ditugu, ez, urte bukaerako rankin honetan sartzeko, edo urte bukaerako, ba, ba. E, saio perezzi horretan sartzeko. Pobreta. Os ondo, os ondo Ba hor daukaz dute gaurko nerego mendiba eh, Praul Stars eta orain eh, musikapur bat jarreko dugu eta jarraian daherz bere jokoarekin joango da Gugaratzen dut berriz ere, bueno, eh, aurruko astean aurratu nuen igual eh, atxeden txobat hartzen nuena berriz ere rpg edo, bueno, pixka turbilagoak zaizkidan estiloekin. Eta egin dut, naiz eta, bueno, eh, aukeratu dan jokoa estiloari bueltatxo bat ematen dion proposamen bat iruditzen zaitan, baina, bueno, azkenean, ba, bot world adventure izaneko joko ari aukera bat eman dio eta honetan. Eta, bueno proposamen begira ba, ba otso gailegi behar badala burbilduz ba, esango nuke pokemoneko catch them all edo dena karrapatzeko ideia hori barro roboteekin eh, duela eh, featherweight izeneko garatzaileak Idean daia nerei printzipioz originality to site eta baditu alderdi interesarreak, baina bueno, baita baditu, ba habetu ditesken alderdiak ere. Eh? Joan, bueno, ahora quien certuko gora fiskat. E, asteko ba gure pertsonaiaren arraza aukeratuko dugu, ze animalia ezberdin animali ezberdinak edo izango dira joku honetako pertsonaiaak. Bufaloa, muskerra, txakurra eta katua daude, okerrez banago. Eta, bueno, horren arabera ere gure kurasoen eta aurrelago ba ere izebaren baren aldatu egingo da. Ze, bueno, eme, egin batean ba, familia kontu bat izango da joko honetan ere karapena. Ze, Gure pertsonaia ba, robo-borrokeen e, txapeldun izan nahi duen nerabe bat izango da, baina horretarako ba, familiaren laguntza izango du. E, amaren laguntzaarekin, ba, robot berrien planoak e, nola urkitu ikasiko dugu, eta bere laguntzaarekin, ba, hondakien ezberdinak bilduz, ba, amak e, horiek eraikitzen lagunduko digu. Beraz, hau ez da, peska, e hau, ez da hau ez da, Pokemon bezala non arrapatu barditugu, baizik eta, eh, planoak lortu eta planoak lortuta gero fabrikatu ere bai. Bai, bai, planoak eta planoak diakin, ba, bueno, etxatarra edo, ba, eee, eh, Balea ezberdinak, hondakinak eh, lortuz, ba, oiekin eh, amak laun duko dugu oiek sortze. Gero, ba, ikusiko dugu, ba, beste jokun moduetan, ba, arenan, beste pertsenaren aurka jolasten garen lekuetan, ba, hor, lortuko ditugu eta sarrien hartan, batzutan zutan, ba, robotak lortuko ditugu eta oiek, ba, zuzenean eh, gure kolekzioan sartuko dira. Eh, Bari eh, eraiki behar izan gabe, baina eh, orokorrean ba, ba, gehenak bai eh, eraiki zen joango gara. Gustatzen zaizeren, badaoka beste konnotazio ez kolonialista bat. Bai, eta bueno, ge gero alderdi positibotan txartu dut, baina bueno, espoilerra ingo dut. Positiboa indzaidan ere, eta igual, txorua iruditu dezake, daiteke baina... Eh, Berzikla penaren edo berrerra, berrerra bilpenaren e, apologia bat eiten du. Eta hori, ba, e, ba, bueno, txikitatik edo, bueno, jokuetatik ere, ba, gorrelako gauza buruan sartza, interoz garrera eruitzen zaitere. Ara, ara, hori ez zenuten espero, eh? Hori no or, ez genuela espero inork, eh? Bideo joku bat, es? eh? Nola bai, berziklaatzeko, ba, griñori sartze, azta? Baidera, mira, bakizu te bizitza. Sortuko gaituko hemen gure ibilbidea. Hori da, zuen bizitzan ere bai, ba zabor ba, hori birziklatzen baduzute, agian zaborra hori bilduta eta nolabait hartuta robot gendea erasotzen duen robotak sortu dezakezute. Ideia honak <laughs> zaio honetan bueno. ideia horrenak. Maio <laughs> uno, eh, gero eh non galditu gora bai, amak laundoko gaitu E, robotak eraikitzen ikitzen, eta itagoera aldetik ba, familiaren negozioak e, komatxo artean kudeatuko du. E, Ia dena azken batean, ba, gure pertsonaiaren garapanean laguntziko izango delako. Ba, bueno, ez dakit, mapan zehar, zabor e, e, multzo bat argitzen badut, ba, eguneko bos gehiago E, bali abide lortuko ditu, ger, e, horrelako e, obekuntzak izango dira lortuko ditugunak. Uhum. Baina, bueno, hori irudik, irudikatuko du jokuak, ba, familia negozioa ba, itxasontzi batean e, sortuko dugu eta hortik hamak ba, lagunduko digu esan bezala e, Robotoiek eraikitzen, eta bestetik ba bueno baleabide gehiago lortzen lagunduko diguten gauzak lortuko ditugu arkade makina bat, eh un makina bada ta dibidez ba horrek emango diskigunak eta horrelako gauza ezberdinak lortzen jokoan gara baskinen lagonduko digutena baleabide gehiago izaten jokoan zehar eta izan ere ba bueno joko honetako ba, misio lehenbiziotako bat, e, bueno, astuzaita esatea, ba, bueno, itxasontzi hori ere eraki, gero, ba, familia osoa lurralde horretako ba, iriburura mugituko da, e, ba, bueno, esan bezala pertsona jaren amets hori betetzen lagun, laguntzeko elburuarekin ez, e, robo-borroken txapeldun bi, bilakatzeko, eta lehenengo misioetako bat izango da ba, gure izeba bat batz salbatzea, eta e, ize behanek lagunduko digu ba, joku honetako beste alderdi batean, eta bera ba, gero ja salbatu eta gero itxasontzian aurkituko dugu. Eta berak lagunduko digu, e, ba, esan bezala, balea bide bueno, trebetasunak obetzen, eta Eta bueno, eh, jokuan eh, ba, bueno, eh Joanguan hasieratik laguntza bat emango eh, diguten, ba pi baliabide eh, gehiago izango ditugu hasieratik eta hoiek ba, berarekin hobetzen joango gara, eh, bere laguntzarekin eh, errepikatuak ditugun hiru eh, Balia bide baldin baditugu, berak e, urrengo arrora, arrarotasuneko balia bat emango digu eta, eta horrela joango gara piskatogu betzen, okri. Bena? Benak pilatzen, pilatu ala, edo, bueno, edo, edo, edo irubaino gehiago baldin baditugu, ba horiek hobetzen joango gara, piskatogu Beraz, joko honetan, ba gauza ezberdinak ikasten ditugu, batetik, ba, birtiklatu eta robotak sortu, eta bestetik, ba, esplotatu zure familia, <laughs> zure robotarentzako zako balie bideak emango digutela Bai, bai, ahora le su, bai, ahí es una familia que, de casualidad, se ha tenido una cosa agustíaca, que es una persona que ya era en la Familia que es de Navatera. Ori <risa> os so apolitadas, ¿eh? Familia de Navatera. No es no joa tenda Ori, <risa> bai, ori, bai. Bai, bai. Eh... Alderdi argi e, polita aurkitu nahi badi hau ba hori ere orkitu da zakezu. <risa> Haiz du, joko hau oso polita da. Estetikoki, billoa guztatzen zait? Bai, bai, oso polita da. Bai, niri guztatzen... Bai, bueno, bera igual zertuko nahi du horremeste e, guztatzen zaitzen, baina bai, polita da, eta bainera, bo, bueno, ba... Pa... Mapa oso zabala dugu eta gauza asko daude egiteko jokuan eta gauza asko betzeko. Eta bueno, hori interesgarria inzait. Eta bueno, robot horrokei dago kionez ba, ikusiko dugu nola funtzionatzen duten eta hori esan. Betzela zer zer errein goduan bertan, zer gure robotko burua handitu ala ikusiko dugu ba, gure taldean zeir robotera manditzak gula bakarrik. Eta borroka bakoitzean ba, aukeratzen ditugu nire robotak zelaian kokatuko ditugu. Eta irugarrena e, kokatu artez da borroka hasiko. Robotak berez e, ba, beraien kabuz mugituko dira eta beraiek borrokatzen dute. Ordoan gure parte hartzea bertan trebetasun ezberdinen bidez ba gure robotei laguntzen txaiatzean egongo da, misilak jaortiz, aurkariak izoztuz edo eta gure roboten erasoak segundu batzu zindartuz, zertsate bat erako, adibidua ebezela. Horretaz gain, ba, gure robot bat garaitua ba da, ba alboan ditugu niru robotetako bat zalaea sartu halko dugu, zei robotak agortu arte. Ba da, gure rebotu guztiak ba, bizitza galtzen badute, ba orroka galduko dugu eta mapan zehar bidai jartzen ari gabe bagara sanedut ba, e, kanpo baldin badaude, ba gure motxila motxila eh turbo bat dugu, eta hoiek horrekin ba boeltatuko gara txela, e, egaka. <laughs> Perfecto. Hume batek de arduena, eh, era eso que te dices en robotaketa, mochila, cohete duna. ¿Gustan? Ahorita. Ahorita. Nere, nere, nere infancia, eh, o sea, esto de ser valío. No en duda, do... usted ha tu colecta idea no me ha señalado ahorre la cobatizatea. <risa> bye, bye, bye, no es que vea. Bye, bye, bye. Tú, ¿o gaúse de E, bueno, ba, pixka, ba, e, mapara ateratzen garen, ba, funtzionamendua saltzeko, ba, mapara ateratzen garen aldiro, ba, robotkon ponketa kit bat gaztatuko dugu, e, uste, asiran bort ditugu, e, gero zaitezke gobetzen, baina, bueno, horiek dira, beste jokuetan energia da, eta energia e, kopulori bakuten da berritzen ez, minutu batzu, batzuro, Eta kasu honetan ba hori konpokatakit e, gehiago edo orduordir edo loco zerbait ba kit berri balde hartuko dugu eta horri esker ba beste bidaibate edo beste ateraldi bat egin ahal izango dugu mapan zehar. Eh esker ba borroketan robotak galtzen duten bizitza ba, berreskuratuko dugu konponketa puntuak aztatut zauda, e, goian ezkerraldean bi barra izango ditugu, lehenak, ba, gure robotak momentu horretan duten bizitzako furua adiraziko du, eta besteak, ra, ba, robotoiek konpontzeiko dugun kapazitatea. Orduan, ba, borrokak, borrokatu ala, ba, jungo gara bizitza, galtzen borroketan eta, bueno, ba, bizitza hori berriz berrezkuratzeko, ba, gara gara be, behiko barra hori gastatzen. Eta eritxiko da momentu bat, e, non, bueno, ba, galdituko gara punturik gabe gure robotak berrezkuratzeko, eta orduan, oberen izango da, ba, bueltatzea etxera eta hor berrezkuratzea puntuak. Orduan, e, Kasuanetan, ba, esan dugu ba, ro, bo, robotak ba, borrokan zehar bere eka aritzen direla. Ba, gure egin beharra e, bueno, borrokan egin batean laguntzeaz gain, gero aztut zaita esatea, baina aukera dago ere e, automatikoki e, jokoak hori e, egiteko, ordoan guk e, e, kasuanetan borrokan ez genuke, partatzarik egingo betzik eta, bueno, e, gure ma makinagetarako lituzke gure hiru borrokalari eta berak egingo lituzke e, gauza guztiak borrokan. Orduan, bueno, gure nire ustez, ezken ba, joko honek ematen dizu aukera nagustia e, edo, kauzak aldatzeko, da, bueno, alde nainan, talde oberena izateko, bada, e, Robot mota ezberdinak e, kudeatzea eta, ba, oien bidez, ba, saiatzea talde in, alik eta indartsuena eta horrekatuena izaten. Horretarako, e, sei borrokalarin mo, mota bai izango ditugu. Tankea, azkenean, bueno, ba, e, bizitzako puroa altua duen borrokalaria eta bueno, e, erasoak Ha, eraso asko hartzeko kapazitatea duena. Bestetik e, borroka laria dugu. E, bona, igual bizitza gutxiago, baina eraso, eraso indartsoa duena. Gero frankotiratzaia, bako guierzlaria ere, e, mugimendua azkarragoak dituen borroka laria. E, eta sakabanatzaia. Orduan, e, berez ez da beharrezkoa mota bakaitzeko robot bat izatea, ze dugun bezala, sei roboteko taldea izango dugu, eta justu zei ba, robot mota ezberdin izango ditugu. Baina bai, komenigarria da lau edo bost e, robot mota ezberdin izatea, bakoitzaak trebetasun ezberdinak ditu eta ba, azkenan ba, borrokan zehar behar, beharko ditugu mota ezberdinetako robotak. Esaterako ba, esaten onez zela borrokalariak barazotzagindartsuena dira baina defentsa bat nahiko agula dauka eta azka, oso azkar herrilko ba luke ondoan ba, tanke bat edo ba, esan bezala erasoak jasotzen dituen beste, beste robot bat. Bai, Azkenean pixkat estrategia hori egin bar dugu, non? Ba, bueno, jarri bar dugu ez, baten bat agian, ba, ez gezu gezaten zuen bezala, ba, eba, ba eskutu bezala e, pixkat ibiltzea eta, eta besteak pixkat defendatzea, e, batea agian erasotzen duena, eta agian beste bat ez ba, sendatzeko, edo ez dakit senda, se, sendatzen duen baten bat dago? ez ez, hemen ez da uste handiz gero ba gure eh jongo gara konpontzen e, robotak baina eta berreskuratzen beraien bizitza baina barkantzeak daukagu gero baditugu aukerak eh robota hobetzeko e, bi aukera izango ditugu E, Batetik, ba, IA e, kopurua, inteligentzia artifiziala higo e, e, aldi egu, eta haiekin ba, bueno, ba, izango ditugu di aukera. E, ba, borrokan lagunduko diguten baliabideak emango dizkigutenak. Eta be, beste aukera izango da, ba, nivela edo maila igotzen joango gara gure errobotei e, eta berriz ere birtzi ba, klapenaren bidez, ez? <laughs> e, ba, onda kiñak eta txatarra bilduz ba, ba, agertuko zaigu ba, zebe ze komponente behar dituen hobetu e, alizateko eta hoiek bilduz ba junko gara gure robotako etzen. Mm -hmm. Gero, ba... Jokuan aurrera gine gala, ba, jongo gara ikusten arrarudutasun ezberdineko robotak daudela eta, sielkapenean, ba, lau, lau maile izango ditugu. Arruuntak direla ziren aurkutuko ditugunak, gero pixkanak jongo gara bereziak direnak e, lortzen, gero ezoikoak eta epikoak. Eh, Soycoa, e, ba, ba, Pokemonen bezala, hor bai pizka gora ditute Pokemoneri, ba asieran ba hiru roboten artean aukeratzeko aukera ematen digulako. Mm -hmm. Eta nik adibidez, ba tanke aukeratutenean eta behar bada ba robotak ezagututa ba, igual beste aukera txengo nosan. Baina egia ja esan ez da horrean esanguratsua. Ez. Arrarotasun ezoikoa ematen diote borrokalario egei, baina egia esan ba, zirako borroketan ez du horren besteko diferentzia egiten e, borrokalario e, robotarrek. Uh -huh. Eta, bueno, e, ba, pixka konparatu zu, zuke esan duzunarekin, irutzen zait, honetan ba, jokoak e, zailtasun kurba ez dela horren lehuna, Eta... Mm. E, adibidez, bai... Lagarren nivelean... Lagarren eh, nivelean baldin manago... Ba... ba Nibel berdineko... Aurkarri ekin nahiko ondo... arituko naiz, baina... Horkitzen badut, a e, nivel altuago duen bat... Ba, asko kostatuko zait. Mm. Eta, eta... Ez da, ez da, ez izango. Ez dakit, komentatu duzun... Markatu? Ez dakit, komentatu duzun... Eh, em eh, taldeko jolasteko aukera ematen du jokoak Au, hau da, eh, lagunekin edo a, beste lagun bat iztan esta, estado ama zu joko jolasten dela ba, lagun horiekin badzakit, ez? Bi biren aurka jolasteko edo aukera ematen du? Nik gustu du horrela aukerari, ikusi jo, se badakitu oraindik badautela joko moduak ez ditutan testu lokeatu eta ba jokoana aurrera egina ala desblogeatua desblogeatzen joan gozarela, mm -hmm. baina, bueno, hazieran, e, eta gustatu zen gauza bat, ba, e, internetik gabe kolastu ditzakezuela <laughs> e, azkenean jokoa dago misiotan banandua, ez dut Bye. dakazu, misio nagozi bat, eta horreri orre, eskiaz joan gozara jokoan aurrera egiten, Eta gero dituzu hau ba, tazko misioak eta hoiekin jungo zehara ba, balea bideak lortzen, ez? Mm -hmm. Baina, bueno, e, badago arena edo bueno, borroka gunea eta hor jungo era beste pertsonen aurka borrokatzen. Baina nik oraindik dik e, bakarri dezblokeatu dut ba, zuzenean beste pertsona baten aurka borrokatzeko aukera. Eta ez duzu aukeratzen, ozea, zuk ematen diozu borrokatu eta hor ba agertzen zaizu azkari bat zuzenean, baina ez, ez duzu zuk aukeratzen, horren aurka orduan, mm. ez dut ikusi horrela lagunen artean borrokatu alitzateko aukerarik. Mhm. Uh -huh. e, Joango ara e, guztatu zaizkizun gauzekin eta eta hori zer denbora gaineran botatzen ari zaigu? Bai, bai. Bueno, azkar batean aipatutako aipatutako dut ba monetization sistema mm, onetan ba zuko aipatu bezala ere ba pit ditugu joko honetan kasuan ba da, alde batetik chanponak hoe direla o, bueno porkoetan aurrera egin nagala eta e, ba hondakin e, pillak eta horiek jasota ba o, O jetekin e, lortzen joango gara eta e, eta baleibidea gerosten eta gero gemak ditugu eta hori hori bueno oraintzaipatuko dut ba, positibo eta alde positibo eta negatiboetan ze bueno e, positiboetan ba, argi dago ba, bueno edo argi erotu zait ba eh askoren jokoak eskaintzen dizula oso handia eta gauza pila bat egiteko jokatzeko modu ugari eta esan bezala ba bueno eh, momentutxo batean ba eh baldin baduzu ba ez dakit 5 10 20 dimezu aparebat misio bat edo eh garaitzen saiatu zaitezke eta bueno, Esan daiteke, ba, ematen dizu laukeran horrez baita, ba, bueno, ba, momentu galduetan edo guntan zehar ematen diren momentu libre motzoietan ba, jolazteneko edo minetu gutxi batzu eh, jokuan sartzeko. Naiz eta bueno, jokoak ere bultzatzen zaitu egin batean, ba, ateratzen zaren aldi batean bakoitzean, eh, borrok engasatuko duzunez e, konponketa kit bat basaietuko zara horreri alik eta e, erabilera handiena ematen, baina ez es, aterako joan zara misio batean, bos minututan, eta ez ditu denbora bukatzeko eta dataratzen zara jokutik eta berriz hartzen dagoan, ba, misioaren erdiaan bueltatuko zara orduan, ez dago guardazorik zentzu horretan, eta hori uste dut pozitiboa dela, zegun ematen dizu aukera, edo ez dizu behartzen, jokura holasten duzun aldirio, ordu erdi edo ordu bat emateko jokuari. Mm -hmm. Bai, bai, oso, o, oso interesgarri horietan zait. Bai, bai, bai. Gero, niri gustatu zait, pertsonalki gustatu zait roboten tematika, interesgarriain zait, eta, bueno, eta bueno, zuk eh, bullying arren, eh, ba psikopenari dei hori, ba gustautu ere, azken batean ba erakustenola eh, ba bueno, erabiliz, noski ez gara den akatsak izango robot barkatzaiek, osa baina <laughs> bueno, ba azkenan gausak eh, beste edo beste kasu batzutan ba zabortza demanda ditzakegon ba beste bizitxabat izan dezaketela eta hori ba, bueno, pozitio bairutzen zaiti da jau bezala. Bai. E, negatiboetan, ba, bueno, behar bada, ba, gehi egida igual joko hau ba, pay to win bezala deskribatzea, ze badaude alderdiak noen e, dirua gaztatzuko aukera emango dizuten, esaterako ba, bueno, joko hau jolastu da nazte honetan, uste dut, lau gema lortu ditu da ladoanik, eta azken batean ba, hemak lortzeko bide ez dakit bakarra edo nagusiena e, ba, ordeintzea da eta gema paketeak erostea. Orduan bai bai e, gastatzeko gaztat, okero maten dizu, eta, bueno, gero ikusi dut e, Brawl Starsen ba, dagoela Brawl Pass antzeko bat, eta hortik ere ba orreragina hala jongo zara la ba free to play balimazara lortuko dituzu ba, aukera eh sari ba pixka normalagoak eta hmm. bueno ordainitzen baduzu ba, pixka fiska hobeak ba joko honetan berdina da e, ba, misioak kenditu hala jongo zara e, baliabideak lortzen eta horiekin ba jongo zara eh er ba, bueno Ba, Ira bazi, edo... Horida. ...errecompensabatzuk lortzen, eta oie kere, ba, orden zenbadozu premiumak edo izango dira, eta bestela, ba, doainekoak izango dira pizkatzumeagoak. Claro, eta beti bestela, ba, orden zenbadozu, geyo. Horida, <risa> horida. Heria san, horida joku anerri artitudian gauza nela ne tibuena. Eze, azkenean, eh... Shortena nolabaitako desavantaja free to playaren eta eh ordain artean, eta horrek e, igual desmotivazio bat sort Edo ez, osea, bueno, poko asko gustatu zaizu eta baditu e, aipatu ditugun bezala uste dut hori alderdiak pokoa mm -hmm. gustoko izateko eta bueno, Ba igual, baliteke bat, bat zuri bultzatzea ba jokura alduten egin gehiago jalasteko eta hobetzeko ez da hindu nahi baina bai neri behintzat bai eman dit hortik pixkat ba ze zailtasuna batzutan bada handia eta horrek igual egin dezake jendea bultzatzea e, gastatzeraz e, ikusten duzu ba, ba. E, joku normalarekin edo garapen normalarekin ba ez duzula behar bezain beste hobetzen zure taldea ta igualba hori eh lehenan le, san dutzun bezala Prolostation ba tentazio bat eh eman daiteke dendan den edo arenan zaudela ba, esateko bueno ba ordainduko dut hau eh hobekuntza hoe emateko nere robotei eta pixkat, ba ...roboto beak lortzeko. Hori da, eta hor dago trampazer, hein? Ba, bueno, ba, gero post maia aurrerago... ...ba, <laughs> berdina pentsatuko du <zu. laughs> Hori da, hori da. Olzondo, olzondo. Baina, bueno, hori eh, horrean... Eh, ...ba, uste dut, ba, da, gauza pozitioak gau, ikustarazi ditugu eh? ...eta nik zazpi bat ematen dugu joko ni. Osa... Zerokorrean utzidit hori ba, pena, pena pixka bat ze e, monetizazio motu hori, ba, pixka ez horren agresiboa e, edo agresiboa edo, bueno, desabantai ez balitzorren ondia uste dut, ba e, jendea errexagoa litzatekera, jende gehiago eukitza joko horretan, ze ez da, da jokun basibo bat baina, bueno, Ba, uste dut guztatu dela jendearen artean, eta ba, harkitu ditugu, erkitugu bat hor jendea ba, guztatu zailora jokua eta aukera eman diona. Baina, iruditzen zait, ba, bueno, ezberdintasun hori ez balitz horren handia, ba, handiagoa izango litzakela korpur hori. Bale, hmm. perfecto. Ba, musika pizka bat, eta zailoren namaiarekin joaten gara. Gau, Badakaz du datorren asterako joku aukiratuta? Jokat, joku mohota aukiratua, baina joku nagobi aukeren artean. Zer, bueno, e, ikusi dut, ba, zu haus hartu zarela, ba, da bada e, analizatzen horren erresia etzen e, joku bat analizatzen, eta nire kasuan, ba, bueno, E, egin nuen asfalt sortzirekin nuen, ba sortu nintzen behar badan nire estilokoa ez den joku batean, mm -hmm. eta berriz egingo dut e, zaskenean ni shooter jokuetan oso oso oso keharro nahiz. <laughs> Eta, bueno, aukera bueno, bat egon godiot. E, bi aukera ditut. Horkitu e, dut joku ba, pisat indiago batzuk. Uztut bi joku direla. Uztut lehenengo konboa izango litzateke dira joku nahiko motzak, eta ustut ba, biak jolastuko nintuzke. Ailment eta endurance izaneko jokuak dira, hori... Ba, e, lirateke, ba, bueno, pi, e, pixeleko... E, E, shooter bat litzateke, ba, pixka grafiko, mm -hmm. pixka klasikoagoetan partuta. Bait. Ba. Baitiro joku bat, baina bueno, grafiko, ba, pixka zarragoak ba, edo antzinako joku bat ba, pixka tirudikatu ez bezala. Bait. Eta ez da litzateke, zuzartu ba, bueno, zen bezala ba, joku maziko batean, sartzea ere Ba, shooter masibo batean, esan dezagun, ba, Call of Duty, Oi. edo horrein batean, hori igual gehiagil izateka, hori duen, bon ez dakit. esko duta ber, joku harrakastatxua e, goren batean sartu, edo horrelako aukera indi batekin hasi eta gero jas, ba, horretan sartu ala, ba, aukera eman beste, eee kopuman sigo horren batti uh -huh. doan ban. Bueno, Ordauden aukerak urren ostregarro. Osondo, osondo. Nikoren diken ez aukeratuta, baina bueno, astean zehar komentatuko dizut. Eh, oraindik hori, esan dutela ez dauka aukeratuta. eta hau esan da, baguk e, datorren astera arte e, agurtzen dugu saioa. Jaiotz.